41. Мішин спустився вниз за рекордний час. Допомогло те, що рух був невеликий, але те, що він не зустрів Кема по дорозі, було недобрим знаком. Хлопець, мабуть, мав хороший старт. Або це, або Мішину пощастило, і він обігнав його, коли той відійшов від сходів, щоб сходити в туалет. Зупинившись на мить на сходах біля складу, Мішин перевів подих і піт з шиї. Він все ще не встиг прийняти душ. Можливо, після того, як він знайде Кема і виконує цю роботу в механічному відділі, він зможе привести себе до ладу і як слід відпочити. У нижньому диспетчерському відділі для нього буде змінний одяг, і тоді він зможе вирішити, що робити з зродні. Тільки всього треба обдумати. Добре, що це відволікло його від думок про день народження. У відділі постачання він побачив кілька людей, які чекали біля стійки. Кема не було. Якщо хлопець вже прийшов і пішов, то, мабуть, полетів, а доставка, мабуть, прямувала далі. Мішин постукав ногою і чекав своєї черги. Підійшовши до стійки, він запитав про Джойс, як сказав Вік. Чоловік вказав на огрядну жінку з довгими косами на іншому кінці стійки. Мішен впізнав її. Вона обробляла багато обладнання, позначеного як спеціальне для ІТ. Він почекав, поки вона закінчить з клієнтом, а потім запитав про будь-які доставки на ім'я Віка. Вона примружила очі. «У тебе проблеми з диспетчерською?» – запитала вона. «Я вже передала цю доставку», – вона помахала рукою наступній людині в черзі. «Ви не могли б сказати, куди вона прямувала?» – запитав Мішин. «Мене послали замінити іншого хлопця, його... його мати хвора. Вони не впевнені, чи вона виживе». Мішин здригнувся від цієї брехні. Жінка за стійкою скривила губи від невіри. «Будь ласка», – благав він, – «це дійсно важливо». Вона завагалася. Він прямував на шостий поверх до квартири. Я не знаю точного номера, він був у звіті про доставку. Шостий поверх. Мішен знав цей рівень. 116-й був житловим, за винятком кількох квартир, де велися не зовсім законні справи. "Дякую", сказав він. Він шльопнув по стійці і поспішив до виходу. У будь-якому разі, це було по дорозі до механічного відділу. Можливо, він запізнився на доставку для Віка, але міг попросити Кема забрати оплату за нього, запропонувавши йому в обмін відпустку. Або міг просто сказати, що його старий друг потрапив у біду, і йому потрібно пройти через охорону. Інакше йому доведеться чекати, поки запит IT потрапить до диспетчерської і бути першим, хто на нього відреагує. І йому доведеться сподіватися, що у Родні буде стільки часу. Він був на чотирьох рівнях нижче, формулюючи десяток таких планів, коли пролунав вибух. Велика сходова клітка хитнулася, ніби її кинули вбік. Мішен Мішин вдарився у поручень, але не впав. Він обійняв тремтячу сталь і тримався. Пролунав крик хор стоганів. Він дивився, висунувши голову за поручень, як площадка на два рівні нижче відірвалася від сходів. Метал видав звук, ніби кричав, коли його вирвало, і він покотився в глибину. Більше, ніж одне тіло впало слідом. Віддалені фігури виконували колеса в повітрі. Мішен відірвався від цього видовища. Кілька кроків нижче від нього жінка залишилася на руках і колінах, дивлячись на Мішана дикими і переляканими очима. Пролунав віддалений гуркіт, неймовірно, далеко внизу. «Я не знаю», – хотів він сказати. У її очах було те саме питання, яке лунало в його голові, відбиваючись від звуку вибуху. «Що, чорт забирай, щойно сталося? Це все? Це почалося?» Він подумав про те, щоб втекти від вибуху, але знизу долинали крики, а вантажник мав обов'язок допомагати тим, хто потребував допомоги на сходах. Він допоміг жінці встати і попросив її піднятися. У повітрі вже відчувався різкий запах і туман диму. «Ідіть!» – підштовхнув він її, а потім побіг вниз проти раптового потоку людей, що рухалися вгору. «Кем був там, унизу?» Де його друг пішов із пакунком і де стався вибух, для збентеженого Мішана все ще залишалося збігом обставин. На сходовому майданчику внизу стовпилися люди. Мешканці та продавці виходили з дверей і боролися за місце біля перил, щоб подивитися на руїни на один поверх нижче. Мішен пробивався крізь натовп, кричачи ім'я Кема і шукаючи свого друга. Замурзана пара з порожніми очима, тримаючись за перилею один за одного, хитаючись, підійшла до переповненого сходового майданчика. Він ніде не бачив Кема. Він помчав вниз п'ятьма поворотами центрального стовпа. Його зазвичай спритні ноги спотикалися на слизьких сходинках, кружляючи навколо. Це був рівень, до якого прямував Кем, правда? Шість вниз. Рівень 116. З ним все буде добре. З ним має все бути добре. І тоді в голові Мішина промайнув образ тих людей, що падали у повітрі. Це був образ, який він ніколи не забуде. Звичайно, кем не був серед них. Хлопець завжди спізнювався, бо приходив зарано, ніколи не вчасно. Він зробив останній поворот, і там, де мала бути наступна площадка, було порожнє місце. Рейки великих гвинтових сходів були вирвані назовні перед роз'єднанням. Кілька сходинок відділилися від центрального стовпа, і Мішин відчув тягу до краю. що хапали його. Там не було нічого, що могло б зупинити його. Сталь під його черевиками була слизькою. Напроти розриву з розірваної та покрученої сталі бракувало двері до кімнати 116. На її місці стояла купа крихкого цементу та темних залізних прутів, вигнутих назовні, наче руки, що тягнуться до зниклого майданчика. Білий порошок сипався зі стелі за уламками. Неймовірно, але за завісою пилу чулися звуки, кашель і крики. Крики про допомогу. «Носій!» Хтось крикнув зверху. Міженобережно зісковзнув до краю похилих і викривлених сходів. Він дримався за поручень, який був відірваний. На дотик він був теплим. Нахилившись, він вивчав натовп, що знаходився на 15 метрів над ним, на наступному майданчику, шукаючи людину, яка його кликала. Хтось вказав на нього, коли побачив, як він нахилився і помітив «вождя» на його шиї. Ось він. Закричала жінка. Одна з тих, що з божевільним поглядом пробігли повз нього. Коли він поспішив вниз, одна з тих, хто вижив. «Носій це зробив!» – крикнула вона.